Pick up podcasts. NXS Podcast Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci Ponovo natala se NXS Web Radio Podcasta U još jednu dobro podnatu emisiju TechUp Sa nama je naravno kao i uvek naš stručni i vredni konsultant Dušan Glavni odgovor djurnik TechUp Central bloga Koji će nam i u ovoj emisiji pomoći da razjasnimo neke stvari vezane za IT i tehnologiju uopšte Dušane, dobar dan Dobar dan U današnjoj emisiji smo pripremili jednu interesantnu temu o kojoj ljudi generalno ne znaju baš puno, a vezana je za jednu od, bar po meni, najvažnijih komponenti u svakom računaru, a to je matična ploča, odnosno matične ploče, pa ćemo danas malo pričati o njima. Prvo pitanje sa kojim bi ja i krenuo je da malo razjasnimo našim slušalcima, ako ima među njima naravno oni koji to ne znaju, šta su zapravo matične ploče i čemu ona nas slušaju pa u principu što se toga tiče bi go pitanje osnova računara koja praktično služi dakle da poveže sve komponente odnosno procesor RAM memoriju grafičku karticu hard i slično bukvalno dakle bukvalno u smislu dakle ne platforma tako reći za za dalje povezivanje i spajanje komponenti tako da veoma je bitno naravno da i sama ploča bude kvalitetna odnosno da bude pažljivo odabrana da ne bi bilo problema u radu samog računara, odnosno da ne, da ne bi dolazilo do problema ili čak da kažem crkavanje komponenti. Dobro, koliko je zapravo, pošto si se već sam nadovezan na naše drugo pitanje, jel? pošto je bitno da naglasim na ljudima, koliko je zapravo bitno kupiti kvalitetnu, odnosno što kvalitetniju matričnu plaću? Pa u principu možda čak, možda čak i najbitnije paživo od, od da kažem, svih komponenti E, i tu kvalitetnu osnovu e, koja će sve to da poveže e, naravno ima da kažem dobrih počeku, ima onako dobar odnos e, cene i onoga što se dobija mada naravno ako je, ako je moguće dakle, uvijek bi bilo bolje, ako, je, ako će se već računar koristiti neko duže vrijeme ili ako se kasnije planiraju dogradnja, onda je svakako pometni odmah uložiti u neku kvalitetnju e, maticnu ploču sa, boljom, a, konkretno recimo napunskom zaštitom ili sekcijom kako bi mogla duže da traje, odnosno da ne bi izazivala probleme u, u rado računara. Dobro. Ali, složit ćemo se, na primjer, da za neke matične pločaje, da kažem, viole kvalitetnije se cene već kreću od 70-80 evra, pa na više. Tako da to generalno za naše uslove trenutno jeste malo skuplja stavka. Znači, koliko bi ljudi trebalo u stvari da obrate pažnju i da zaista možda na uštrp nečeg drugog dodaju pare i kupe kvalitetniju ploču možda. Pa u principu ako će to biti, ako će to biti neki računar koji bi recimo na primer oditelji popuvali deci za igranje igare ili slično, dakle neke u principu rako slabije konfiguracije koje nisu, nisu toliko cenovno skupe, odnosno uh, U tom slučaju dakle, ta matična ploča, mislim, do, odnosno dovoljno je uzeti bilo koju matičnu ploču koja će jednostavno moći samo da prihvati te komponente, odnosno da podrži a, procesor dovoljnu količinu rama koja bi bila potrebna za taj rad na računaru. Takođe, dakle, hard disk, odnosno grafičku karticu, mada su i to standarde koji su svi uglavnom podržani, a, dok recimo ako je u pitanju neki računar koji bi se naravno koji se sklapa da kažem sa skupnim komponentama ili koji će možda čak i koristiti nekome ne za rad pa kasnije dakle kad iziđe neka novija komponenta konkretno procesor ne mora da se radi promjena i matrične ploče dakle već se može iskoristiti stara onda je preporuka da se uzme da kažem neka skupnija odnosno prostorečeno kvalitetnija ploča dakle, da, jer generalno ploča, ploča zapravo i napajanje nešto sa čime ne može da se pogreši dakle kada se, kada se uloži novac u to Uhum, u redu. Dobro, koji bi onda bili, već prelazimo na treće pitanje, koji bi onda bili najvažni delovi matične ploče, da i to razjasnimo ljudima? Pa u principu ta takozvana naponska sekcija, odnosno regula, regulatori napona, dakle koji su zaduženi da konkretno do komponenti dolazi odgovarajući jačina struje, odnosno dolazi zapravo odgovarajući napon, jer... Sve komponente poput na primjer procesora i RAM memorije one rade sa malim naponima to je varira da kažemo od 1 do 1.8 do 1.2V može tako da je veoma bitno da se taj napon ispegla na primjer, odnosno da ako napajanje već ne može da isporuči, pošto uvek postoje variacije, dakle ako napajanje isporučuje jaču struj da to preko tih mosvetova, odnosno da, da se bukvalno rečeno, dakle, isfinišira, odnosno da dođe, dakle, baš odgovarajućim naponom koji procesoru treba. U principu, da dakle, to te neke matične ploče do nekih 70 pa čak i 80 € imaju obično četiri faze, četiri faze dakle naaponske sekcije za procesore i jednu za RAM memoriju, dok recimo skuplje, odnosno te da kažem malo bolje i kvalitetnije ploče imaju od 8 pa na što je u principu bolje, opet naravno ako je to neki računar dakle koji će koristiti komponente na fabričkim frekvencijama dakle koje se neći koristiti za neki za neku nadogradnju ili slično i ta matična ploča sa četiri na primer sa četiri fazi će biti sasvim dovoljno, dakle, neće znači, praviti. Znači, pričamo o kompjuterima koji su, da kažem, ajde za većinu korisnika za standardnu kućnu upotrebu, no, internet, pa YouTube, Word dokumenti, eventualno gledanje filmova, slušanje neke muzike itd., surfovanje internetom, jel? Ovaj, znači, to su neke stvari koje nisu, eventualno neke manje igrice, koje nisu preferano zahtele nešto, znači da će i slabije ploče, da kažem slabije kvalitetne ploče, raditi i isto završiti posao tako. Da upravo to, upravo to. Dobro. E četvrto pitanje koje se takođe nadovezuje na sve ovo, to su proizvođači. Dači mi imamo trenutno nekoliko proizvođača koji su najzastupljeniji na našem srpskom tržištu. Ja bih svakako izdvojio znači tu Asus, Gigabyte naravno, Microstar i ASRock. Reci nam kako da ljudi odoberu kako da razlikuju, kakve su zapravo razlike između ovih proizvođača? Pa u principu Asus i Gigabyte su taj neki vrh ponude i generalno imaju ploče, dakle čak u svim segmentima imaju ploče koje su prilično kvalitetne i činjeni se da je za njih karakteristično moguće čak i MSI da jedini daju minimum 3 godine garancije na svoje proizvode drugi, uglavno da kažemo ostala većina da je standardnih 2, dakle koja je zapravo kod nas, u Srbiji zakonski regulisana tako da, čak na primer Asus ima ploče koje, su, koje, prihvat, koje pripadaju to nekoj Maximus seriji koje imaju pet godina garancije što je poprilično, dakle, ono, upite matričnu ploču i nećete menjati sigurno zbog nekog kvara već ako eventualno dotraje za pet ili šest godina pa je, bude, da kažem, pregraženo vremenom inače dakle, u principu, to bi se nekako svodilo na, na Asus Gigabyte MSI i recimo taj Astrog. Astrog ima Poprilično dobre ploče, za, eh, oni su možda čak i najbolji što se tiče to nekog odnosa za ono količivo novca koje platite za ono što ćete dobiti, nisu uopšte loši, dakle za, za te neke entry level računari su odlični. Mada, ako se već sklapanik izdimuniraju računar, onda je uvek preporuka za... Dobro, mada su u zadnje vreme oni krenuli ovde, bar u Srbiji, sa dosta velikom kampanjom, bogami za sve jednu, od najjeftinije ploče, pa bogami do gamerskih komponenti, su počeli da reklamiraju svoje proizvode, tako da kažem, ja lično nisam imao prilike da koristim njihove ploče, nekako mi ne ulivaju baš toliko poverenja, više sam za dobre, stare, proverene Asus ili Gigabajt, na primer, Ove, tako da lično mislim da Gigabyte do sad sam najviše njihovih ploča koristio Tako da sam definitivno zadovoljan I sad trenutno u mom kompjuteru se nalazi Gigabyte-ova ploča Tako da mislim da je to ove, nešto što bi ja mogao da preporučim iz mog iskustva Znači kažeš Asus, Gigabyte i MicroStorel tako? Upravo tako mislim, za, za, za ta tri proizvodjača možda nije nužno taj redosled, generalno i MSI ima isto... A koliko cenovno variraju između, na primer, ta tri su Kolika je drastična razlika u cenovom stvari, da li postoji razlika u cenu? Pa zapravo, poprilično su konkurentni, odnosno za praktično iste funkcije ili te iste čipsetove, razlika je možda nekih do 5 EUR, tako da možda ima tu nekih preferenciji nekome čak bitna i estetika u principu gigabaitove poče su uglavnom imaju plave onako akcente plave uh, hladnike i slično Asus obično ide na crno ili crno-crvenu boju, tako da ima bukvalno ljudi da dakle, i na osnovu toga biraju matične ploče. Tako da u principu, dakle, ta tri proizvođača su nešto sa čime generalno ne može da se pogreši, a su svi imate premium modele, mada su oni kreću bukvalno od 200 € pa naviše, dakle, ali opet to je bukvalno matično očekuje da praktično na na doživitiće račun, dakle, koja sigurno neće imati hardverskih problema za savreme koliko će služiti. Da. I da zaključimo, znači trebalo bi odvojiti novca i kupiti malo kvalitetniju ploču jer generalno u nje se uključuju sve ostale komponente, al tako i memorija i procesori, napajanje i grafička i kartica i tako dalje, već da u zavisnosti od slotova i tako dalje, jel'o? Pa e, zapravo još jedna još jedna bitna stvar kod e, kupovine, odnosno što bi što nije može loše planirati unapred e, konkretno ti chipsetovi pošto i AMD i Intel e, pa jedine dva prodjača procesora zapravo svi ploče dele na chipsetove koji ih podržavaju, dakle i sokete. obično ljudi to previde, dakle da da se provjeri da su napred zna koji, se, koji su koji su potrebni jer u zavisnosti od chipseta a i cene matične ploče Zavisi od toga da li će matična ploče imati, na primer, određeni broj preključaka za hard disk, odnosno sata portova, određeni broj USB-ova, da li će imati područku, dakle, za dva, na primer, samo slota za RAM ili više, odnosno, ako je ne, nekom tako nešto potrebno, dakle, za dve, recimo, grafičke kartice, dakle, čipset takođe to mora da podrži, tako tu postoje isto serije koje se, koje se razlikuju i oprilično, da kažem, različite rasporede, da kažem, tih portal, odnosno dostupnosti. Tako da to je još jedna stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju, odnosno bitna stavka prilikom kupovine. Da. U redu, mislim da smo na najvažnija pitanja veze na zematično ploče odgovorili, da smo uspeli da razvijestimo ljudima koji nas slušaju, ako naravno ima među neki nekih koji to niste dosaznali, ili možda niste znali sve ove informacije. Dušane, šta reći, mislim da smo sve pokrili, hvala ti naravno kao i uvek što si bio sa nama i podelio sa nama svoje savete i ekspertizu, a vi dragi slušaoci naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast i naravno do neke sledeće emisije, moj ime je Nenad i ostanite uz nas, veliki pozdrav i čao! NXS Podcast.